Demək olar ki, İmam Zəhəb rəhməhullahın gətirdiyi e, dəlillərin hamısını oxuyub bitirdik. Allah Subhanahu taalaya olsun. Lakin mövzu əslində daha böyük mövzudur. Lakin İmam Zəhəb rəhməhullah istəyən burada günahı ixtisar edib, əksərətini ixtisar edib dəlilləri, yəni qısa, konkret gətirib ki, oxucuya asan olsun. Lakin hər bir məsələ haqqında daha geniş dəlillər toplamaq olar. Həmçinin də ki, Zəhəb burada yalnız aleyhinə olan dəlilləri topluyor. Çünki kitabın adı nədir? Böyük günahlar. Yəni günah olan məsələləri topluyor. Lakin İmamə məsələn mövzumuza aid olan bütün məsələlərdə İmamə itaat məsəsini toplamamıb. Doğrudur? Nəyə görə? Çünki məsələ bu onun bu əməlinin, yəni günah olan tərəfinin açıqlamaqdır. Lakin İmamə itayət və yax da onun hansı hallarda itayət, hansı hallarda itayət olunmaz onun sözünə və sair biz bunu da kiçik Və İmam Muslim Rəhməhullah Şahid kitabında İmarə babında Bu haqda çox hədislər gətirir Yüzdən çox hədislər var Bəzi də təşir olmaqla Və hədislər Dəlavət edir İmama nə qədər tabi olmaq lazımdır Hansı məsələlərdə tabi olmaq lazımdır Və s. resmi Əslində ə, yeri deyil Yəni hamısını oxumağın Çünki mövzu tamam, başqa mövzu lakin Bir neçə kiçik məsələyə oxunmaq lazımdır ki e, günahlar tərəfdən oxuduğun məsələlər şaşqınlıq yaratmasın yəni kimsə elə başa düşməsin ki hər zaman imamın evini söyləmək və kimi caizdir və yaxud da bu onun qəlbində imama qarşı nifrət yaratmasın İmam dedikdir ki kimi nəzərdə duruq dedik hakimləri, rəhbərləri rəhbərləri lakin bəzi hədiflər ümumi gəlir Hədislər ümumi gəlir, istənilən rəhbərə davet edir, istəyir ərdə rəhbər olsun, istəyir müəssisədə, istəyir hükmətdə, yəni hakimiyyət olsun, fərbi yoxdur. İmam-ı Müslim rəhməhullah gətirdiyi hədislərin başlıqlarının birində buyurur İmam-ı Nəvəl rəhməhullah Vücub-ı təətl-umara fi qeyri-l-məsiyyə Əmirlərə tabi olmağın vacibliyi Allah'a asi olunan işlərdən başqa. Yəni Allah'a asi olmayan işlərdə əmrlərə Tabi olmanın vacibliyi. Və bu başlıq altında 2-ci cürənc Cü Cü Rəhməhullah'dan ayəni gətirir. Allah Subhanahu buyurur Nisa surəsinin 19-cu ayəsində: "Yeyuhallazina amanu, ati'u Allaha Ey iman gətirənlər, Allah'a İtahiyyət edin, onun rəsuluna itahiyyət edin və həmçinin sizlərdən olan əmir sahiblərinə. Təfsirçilər, Allah ona rəhmət etsin, buyururlar bu ayənin təfsirində həm alimlərə, həm də hökum sahiblərinə. Yəni, əmir sahibləri, həm alimlər, həm də hökum sahibləri, yəni, əmirlər bu ayənin altındadırlar. Peyyəmək əsələn bir həzistə buyurur, Mən ətəəni, təqəd ətəə Allah. Kim əgər mənə itaat edərsə, artıq Allah'a itaat etmiş olar. Və men ya'sinə faqad ata' Allah. Və kim mənə aşilik edərsə, artıq Allah'a asit itmiş olar. Ondan sonra Peyğəmbər buyurur, "Və men yuta emir faqad ata' anhu." kim əmrə itaat edərsə, artıq mənə itaat etmiş olar. Və men ya'sil emir Səqad əsəni və kim əmrə asi olarsa, artıq mənə asi olmuş olar. Deməli, əmrə itaət etmək, Peyğəmbər səhəmə itaətdir və Peyğəmbər səhəmə itaət kimi itaətdir? Allah itaətdir. Və həmcə, əmrə asilik, Peyğəmbər səhəmə asilikdir və Peyğəmbər səhəmə asilikdir və Peyğəmbər səhəmə asilikdə Allah səhəmə asilikdir, Allah bizlər qorusun. Başqa bir hədistdə Peyğəmbər səhəmə buyurur, Əbzər radiyallarından <gülüyor> rəvayət olunur ki İnna xəlili əvsani ən əsmin va'ati Mənim xəlilim, yəni peyəməzsən vəsiyyət etdi ki eşidim və tabi olun Yəni əmirlərə, əmirlərə eşidim və tabi olun Və inkənə əbdən mücəddə ətraf Hətta əl-qolu kəsilmiş qul olsa belə Əl-qolu kəsilmiş qul olsa belə Qul adi insandan aşağıdır, düzdür Azad insan ondan daha üstündür. Əl-qolu insan daha aşağıdır. Çünki əl-qolu sağ olan qul daha qiymətlidir. Əl-qolu olan quldan daha qiymətlidir. Və qul özü də azad insandan aşağı səviyyəlidir. Çünki qul malın bir növüdür. Alınır, satılır, hədiyə olunur. Zəniyyəm əmr edir ki, hətta əl-qolu kəsirmiş qul olsa belə. Eşliyib, itaə etməyi vəsir etmişdir. Və bu mənalı hədislər biz bundan öncəki bəzi dərslərdə də zikr etmişdik, sayısız hesapsızdır. Lakin dedik ki, bu yerdə məhsədimiz bütün hamısını əhatə etmək yox, salınca bir neçə e, dəlillər gətirməkdir ki, mövzu səhv başa düşülməsin. Lakin Allahın izni ilə gəlin dərslərdə vəd etdiyimiz kimi, yəni, ayrıca mövzu hazırladığımız vaxtı bu e, bağdan, yəni bu başlıqda, əmirlər başlığında və yaxud da hökümdərlər başlığında inşallah məsələyə tam geniş toxuncəyə Allah Subhanət Allah'ın izni ilə. bundan sonraki başlıqda yəni 14-cü günah olaraq İmam-ı Zəhəb buyurur Şürbul xamr içki, yəni spritli içki içmək va illə miyus qar minhu hətta ondan piyan olmasa belə yəni ağılını aparmasa belə böyük günahdır içki içmək hətta ondan piyan olmasa belə Başlıqdan açıq aydın rəd cavabı var o kəsləri ki, onlar deyirlər ki, movdu, yəni qondorma hədsi gətirirlər. Peygam məsələm, keçir o rəqdənin yanından ki, gördü, içir, ki, nuş olsun, o, gəlir, gördü ki, içib davas, Allah dedi ki, haram olsun. Təkcə başlıqda onlara rəd cavabı üçün ki, azı da çox da haramdır. İnsan hətta ondan piyan olmasa, yəni ağlı itməsə belə, içki haramdır. İçki haqqında Quranda üç ayı var Hans surələrdədir? Bəqara surə. Bəqara Məidə. Məidə, əhəsan. Bəqara Və Məidə. Bu bu tərtiblə də necə olur ailə. Bəqara surəsində Allah təala buyurur. Yes'alunuka anil xamr wal meysir. Qul feehuma ismun kəbir wemanafi'un lin nas wa ismuhuma akbarun min naf'ehuma. Və idə o da buyurur Bəqara 219 cu ayədə Səndən xəmər, içki və meysir haqqında soruşarlar və de ki, onlarda insanlar üçün faydalar və günahlar var. o Daha doğrusu, gəlir ki, böyük günahlar, onun içində çox günahlar və faydalar da var. Lakin günahı faydasından daha çoxdur. Bu, birinci ayədir, Baqara surəsində nazir olub. İkinci ayə Nisa surəsində, 43-cü ayəsində nazir olub. Allah Sıxantıları buyurub, bu ayədə, əmənu, Ey iman gətirənlər, namaza yaxınlaşmın siz, içkili olduğunuz halda. Sükran halı, yəni piyan olduğu halda, ağlı başında olmayan hal. Sizi suqran halında, yəni piyan halda namaza yaxınlaşmayın deyə əmr etdi Allah-ı Səhələt. Allah. Üçüncü ayədə, Məhiddə surəsinin 90-91-ci aylarında Allah-ı Səhələ buyurur. Yəi vəllərinə əmənu innəməl xəmru vəl-meysir, vəl-ənsab, vəl-əzləm. Bu dörd kəlmə mənəsini bilirsiniz. Innəməl xəmru, xəmr içkidir, spirk içki. Öl-meysir, əh, hə. qumar. Vəl-ənsab, Vəl əzləm bitlər Bunlar haqqında Allah spantı buyurur Ricsun Rics yəni nəcistir İnnəməl xəmru vəl-məzir vəl-ənsəv Vəl əzləm ricsun Nəcisi min əməli şeytan Və şeytan əməlindəndir Fəc tənibu Ayənin dəlil bu sonudur Fəc tənibu Yəni ondan çəkinin Allah sələm edir Bunları tərk etməyi ondan çəkinməyi və sonda çəkinməyin nəticəsini vurur, vurur. Ləən lakum tuflihun. E, Nə e, olsun ki, nica tapanlardan olasınız. Yəni çəkinsəz, nica tapanlardan olarsınız. Yəni, çekinsəz, nicad tapanlardan olarsınız. Və bu ayə açıq-aydın dəlildir içkinin haram olmasına Həmçinin İbn Əbas rəziyallahu anhdan sabit olmuşdur ki, e, içki haqqında ayə navi olduğu zaman səhabələr bir-birlərinə gedərdilər və deyərdilər ki, içki haram olub və şirkə bərabər tutulur. İçki haram olub və şirkə bərabər tutulub. Çünki hədistə içki nə ilə bərabər gəlir? Qumar ilə, bütlər ilə, sal oxları ilə bərabər gəlir. Və Abdullah İbn Ömr radiyallahu anh-ıraq rəvayət olmuşdu ki, həqiqətən içki böyük günahlardan da böyükdür. Yəni, böyük günahların ən böyüklərindən biridir. Ən böyüklən bir nədir? Və bilirsiniz ki, hədisə sabit olmuşdur ki, içki haqqında Ummul Xəbəyid, yəni, pislərin, ən pislərin anasıdır. Yəni, ən böyük günahların açarıdır. Həqiqətən, içki içən adam ən böyük günahları gedir və bu haqda həvayətlər də çoxdur. Necə ki, İmam Zəhib Rəxmin Allah buyurur, Və hiyə Bilə ray bin Ummul Xəbəyid və o, heç bir şəhbəsiz xəbislərin Anasıdır. Niyə görüşək şübəsiz deyir? Çünki hədistə varid olub. Və qədlə'nə şəribəhə və fiyğəri mə ə, ə, mənxədi. Və buyurur ki, onu içənə lənət olunmuşdur və başqalarına. Başqaları kimlərdir? Hədistə varid olub. On nəfərə, on nəfərə, məsələn, lənətdir, içənə, süzenə, daşyana, satana, sastırana, çəkənə, çektirənə və s.a.rə Başqa bir hadistə e, İbn-i Meza Rəhməhullahın rəvat edib Şeyh Alvaniyənin sahib buyurduğu hadistə fəyəməsən yani buyurur Mən şərəbəl xəmrə fəclidu Kim əgər içərsə Yəni spirtlişki içərsə Onu cidliyin Yəni e, qamçılıyın Əgər ikinci dəfə içərsə Fəin ədə fəclidu Əgər ikinci dəfə yani, təhkər içərsə Yəni qamçılıyın Fəin ədə fəclidu Əgər üçüncü dəfə içərsə Qamçılıyın. Sonra Pələməsən pues, buyurur Fə in şəri və rabiəm əgər dördüncü dəfə içərsə Fəqtülü, <ləbulu> öldürün. Hədis sahih hədistir. Hədis sahih hədistir. Kimsə səhəməkdir bu hədist Hədis sahihdir. Sahihli nəyə yoxdur? Hə? var. Deyək, şeydir daimlət o. Deyə ki, Allah və sevin. Burda Allah bilir, orada gəlməyin nə işi lakin təkrar olmaq gəlir. Lakin orada lənət, burada öldürülmək arasında fərq başqadır. İnsan olsun ki, həddə olaraq ona öldürülsün, İslam hökmü həddə olaraq öldürülsün, lakin Allah və Rəsulunu sevənlərdə olsun. Demək ki, o ə, zina edən qadın fəhmətimdir ki, onun tövbəsi 70 insana faydalansa idi bəs edərdi. Allah və Rəsulunu sevən insanlardandır. Allah-Allah tövbəsini qəbul etdiyi insanlardan, lakin və ölüm hökümü kəsirmiş ona. Rəcim, daşqalaq hökümü kəsirmişdir. Yaxşı, hədisə kim cavabdıyə? Bu, ıı, rəylərdən biridir. Tövbət-ül yəni, İbn-i kitabının şərhində, İbn-i Mübarəqin, Mübarəq Turnin şərhində, şərhində gətirir ıı, İmam Qaridən və buyurur ki, İmam Qari bu hədisdə məqsəd öldürün sözünün mənası şiddətlə döyün mənasındadır. Şiddətlə döyün mənasındadır. E, Allah-alim e, zahirdə görünən odur ki, müəyyən qədər təvil var. Kəlimədə təvil edir Allah-alim. Lakin əksər alimlərin rəyinə görə bu hədis mənsuqdur. Yəni, hökmü qaldırılıb. Hədisin hökmü qaldırılıb. Yaxşı, içki içənin hökmü nədir? Nə qədər? Peyyəmələşəm zamanında qırx qamçı vurulardı. Necəkəşə, hədislərdə var idi olub və səhsən qamçıya haçan qaldırılıb. Ömər Rədiyələşəm zamanında həmin qırx qamçı səhabələrin icması ilə səhsən qamçıya qaldırılıb. Və e, imamın məsləhəti ilə qaldırıla bilər. İmamın məsləhəti ilə qaldırıla bilər. İmam, İmam görsək ki, əgər qırxın <t' assessment> faydası yoxdur, insana təsir etmir qırx, o zaman dəyişdirə bilər və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur: sünnəti və sünnəti xələfə-r-rəşideyn. Sizə sünnətimi və rəşid xəlifələrinə sünnətini təlqin etdim." Rəşid xəlifələrinə sünnəti Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsindən həmçinin səhabələrin icması. İcma bizim üçün dəlillərdəndir. Aydındır? nece bir dəfə, yəni? Məl, çubuğu biləyəkdir. Yox, yox, yox. Yox, e, olmaz. E, yəni, məsəl ə, məsəl ə, məsəl ə, məsəl ayrı, 80 dəfə. 80 dəfə ayrı-ayrı və yaxud 40 dəfə ayrı-ayrı. Ayrı. Yəni, üzələyət insanlardır. Fərqi yoxdur. Fərqi fərq yoxdur. Mənim göçmədə ilə qalıbdır o vaxtda 80. Hə. Yəni, bugün imama qaydır. İmama hakimə qaydır, hakim hansı məsələsi hə. məsəl bilərsə o və görünür ki, Ömr radiyallahu anhının iştihadı və sahabələrin bunun üstünə icma etməsi, yəni bu məsələdə ittifaq etmələri və bundan sonra hamının bu zərdə sabit olaraq qalması, bütün çamaların bunu rəayət etməsi, yəni onun üzərində bərqara olması görünür, yəni bunun daha münasib olmasını. Çünki insandan, insandan insana fərqlidir, zamandan zamandan fərqlidir. Olsun ki, insana Qıx onu tərbiyyələndirir. Olsun ki, onu səyhətən tərbiy tərbiyyələndirmir. Ee, başqa bir hədisa buyurulur. Ee, Amr radiyyəllərdən qəyəməsələn rəvayət olunur. Mən tərəkə salatə sükranın mərratın vahidə səkəənnə mə kənət ləhud dunyə və mə aleyhə fəsulibəhə Kim namazı içkili olaraq bir dəfə tərk edərsə sanki onun dünyası var idi və onun içində olanlardan bərabər, yəni dünya və içində olanlar hamısı onun idi və onun əlindən alındı. O men tərkə salatə 4 marratin şükranan kana haqqan alallah an Və kim namazı 4 dəfə içkili olaraq tərk edərsə Allaha vacib olur ki, Allahın üzərinə haqq olur ki, yəni vacib olur ki, onu Sinətil xibəldən işizdirsin Və sahabədə soruşlar Ya Rasulullah Sinətil xibəl nədir? Yəni onlara bə bəlli olmayan İlkəlmə işlidir Fəyəməz Əsələm Və Fəyəməz Əsələm buyurur Üsaratı əhl-i cəhənnəm. Əhl cəhənnəm Cəhənnəm əhlinin işkisidir Sinətil xibəl Cəhənnəm əhlinin işkisidir Allah bizlər qorsun mm -hmm. Və İmam Zəhəb buyurur Hətin ə, ə, isnadı sahibdir Ən üçün bu mənalı, buna yaxın mənalı başqa bir hədis e, İmam Muslim sahih kitabında rəvaid edir və buyurur Ən Cəbir anh o, Cəbir radiyallahu anh o da rəvaid olunur Təyəmə səhəmdən İnnə aləllaha əhdən Zimən yeşrə bu Musqiran en yusqihi min sinəfi xəbəl Allah subhanət Allah özlərinə əhd götürmüşdür ki Kim Spirtli içki çərsə Onu Sinəfi xəbəldən işlidirsin Və ya Rasulullah, sinətli xibəl nədir? Və cavab verdi ki, Araq əhlinlər cəhənnəm əhlinin təridir və yaxud da əsarətə əhlinlər cəhənnəm ə, əhlinin ə, işkisidir. Yəni, hər ikisi cəhənnəm əzabından fərq yoxdur. Cəhənnəm əhlinin təridir olsa, cəhənnəm əhlinin işkisi də olsa, hər ikisi cəhənnəm əzabından dir. İlkədisi, İmam Müslim Rəhməhullah rəvaik İbn-Əmər rəvad etdi, hədislə fəyəməsən buyurur Mən şər və xəmrə fi dünyə hərrəməhu fil əxirə Kim əgər dünyada içərsə, yəni spirtili içki içərsə ona ahirətdə haram olar Yəni kim bu dünyada içərsə təbii ki, tövbəsindən sonra tövbəsindən sonra, yəni İslam'a gəldikdən sonra içərsə ona qiyamət günü Yəni, cənnətdə xamır, yəni həmin içki haram olar Təbii ki, bilirik, cənnət, cənnətdə olan əşyalarla, dünyada olan əşyaların yalnız adları eynidir Yalnız adları eynidir Yəni, cənnətdə də xamır var, həmin içki var, dünyada da var Yəni, bizim spritli içkimiz adlandırılığımız ərəbcə xamır adlanır Lakin dünyada olan xamırla, cənnətdə olan xamırın arasında Ortaq olan nədir? Yalnız adlarıdır. İbn-i Basra yalnızdan olunur ki, yalnız ortaq olan adlarıdır. Lakin dad etibari ilə, görünüş etibari ilə və s. hər bir şey fərqlidir. Cənnətdə nar var, dünyada də nar var, düzdür. Cənnətdə düzdür var, dünyada düzdür var, lakin olan yalnız adları eynidir. Fəhəməsəmdən İbn-i Basra'dan rəvayət olunan başqa bir həzisə buyurulur. Müdminin xabr İmmətə ləqiyallahu Ka'abili və sən içən adam Allah subhanətə Allah Bunun üzərində ölərsə Yəni tövbə etmədən ölərsə Allah ilə Yütək ibalət edən kimi rastlaşar Yəni Allahı qarşılaşdığı zaman Yütək ibalət edənlə Eyni olar Lakin hədistə zəiflik var İmam Əhməd Rəvaiti bu hədisi Əhməd Şəkir Ə, e, bu hədisi zərif deyirəm. Lokey ibn Mace rahmehullah buna yaxın mənalı başqa bir hədis də rivayet edir. E, Mudminul İçən adam, yəni spiritli içən adam, bütün ibadət edən adam kimidir. Yəni Allahla razlaşar kəlməsi yoxdur. Eştitdim işte, amma E, bu hədis haqqında e, İmam Nəfəy buyurub, Zəif e, buyurub Lakin Şeyh Xalbani Hədisi həsənləşdirib Yəni hədis haqqında Həsən deyə buyurub Yəni hədisdə ixtilaf var Onun sahi olub-olmaz haqqında Lakin istənən halda hər kəs ehtiyatlı olmalı Yəni Şeyh Xalbani Bəxmin Allah hədis haqqında Həsən deyə buyurub Hədisdə buyurulub həm, Hər zaman yəni, daim araq üçən Kim-kimidir? Mütək ibarət edən kimi Allah qorusaq. Hissiyyənin halda, yəni hətta bu hədis rəif olsa belə, e, günah böyük günahlardandır, insan gərək ehtiyatlı olsaq.